Oh. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Hornbom, och Johanna Lind i FN. Så nu, alltså, oh, Fredagsfrallan, det låter som vi är i skogen. Ja men, ja. Eller? Eller är bara jag som har fått för mig? Nej, vi är på på Kranagatan. Ah, lite burkigt där. det. Lite burkigt är det? Ja, ah, jag har ingen aning. Det är lite balt. Jag hör mig själv i öronen så där. Det är väl därför kanske, jag vet inte. Om jag hör så där. Ah då låter vi ut i varje fall. Det var det jag ville kolla. Åh, oh, vilken bra start på en, på en fredagsmorgon. God morgon, Johanna-Len. God morgon. Alltså, jag blir så tydlig. Allt är så lit tänker jag oh. Man var borta några veckor och så kommer man tillbaka Och allt är liksom ah, ah, Det här ah, härliga ja. Ja, kaoset ja, Vi börjar pusta nu alltså Det är en franskan som kommer liksom När tekniken inte fungerar Ja Picture perfect memories Cause I can't find hören den fredagsbransch. Nu lyssnar på fredagsprallan. Hej Johanna Lind, vad roligt att du är tillbaka. Men du, det var ju de första positiva orden du sa den här må. <hör> <hör> ah, <men, hör> det är Jättekul va? Ja, ah, jag fick så här teknikstress alltså. Ja, det fick... Du, du vill låta ungefär med. lika jag bägge två. Ja. Vad trevligt, det är så här, mm. men det, det, är ju, det är ju så här det ska vara så här år sedan. Ja, ja. Jag har Asiaten, vad har du? Ja, jag inte. Jag tror jag har lite av ja, du, vet, du, jag tänker, vet du vem som har namns idag? Ja, Helge. Ja, och jag kan bara en Helge. Nej, två Helge. Jag kan Helge, Helge Skog ja, äh, skådespelaren. Lever den. Ja, mm. är, vi får inte ta livet av dem som lever. Och sen, vad heter han som satt på taket? Hedvig och Helge Hette inte Ugglandia så, så här, ja, Kom det. och skriv mig det ah, på det så, är det? Mm. Ja, det, Du är alldeles för ung för det Jo men jag såg nog det, här, men jag inte så ben, det. Bernt Åkevarg Känner du någon Helge i, eh, i riktiga livet? Nej jag tänker ju på han eh, Elgen i serietidningen Ja just han, han heter Helge ju, också ja, han är rolig. Ja, Och min morfars det. bror hette Helge Jaha du ser ja, ja. Och snart är Helge Ja är Helge hur bra det, är bra det. Mm. Men det är också temadagar. Och det var en jävligt massa temadagar. Okay. Och jag, jag vet inte om jag tår nämna en av dem här i, i, i högkyrkliga jag, hos. Jo, Det, det. det, det hos eh, <laughs> oss. Det har varit internationella Hädelsedagen Ja, så. Som fiffan. Och sen är det internationella dagen för översättning. Övervikt och du ska jag... ja, ja, det, det, och sen är Janssondagen, det är gott. Nej, men min man heter ju Jansson innan, ja, det innan han gifte sig med ja, mig. Just det. Mm. Vad heter han nu? Okay. Ah, Och sen är det napprapatins Na dag. Uh -huh. Jag har en jättebra napprapat. Mm. Men du, vi går inte in på din... vi går inte in. På <laughs> <här>. <laughs> Nä, nej, ja. vet du, vet du, vet du, vi gör så här. Vi kör lite snabbt. För vi har en jättespännande jäs. Yes, men vi ska hinna med den här också, tänker jag. Uh -huh. Så jag spelar den här, ingen. Vadå? <snar> <snar> <snar> Ja, just det. det är den, här. den är brutal. <laughs> ja, vardag. Ja. Det här är, det, det är ju det här är när vi gör någon form av vardagsbetraktelse. Och du mm. hade någon kanske. Eller? Ja, och det roliga var att den befästes så bra nu på morgonen i den här studion. För jag cyklade lite och tänkte jag på det här. det för tänkte, Ja, men det här det är alltid någon annans fel. Ja, det, är en, ja. Ja. Ja. Ja, det var det verkligen idag. Ja, så det blev lite så här nu på morgonen med. För det är ju aldrig, det är, det är alltid någon annans fel. När det är inte ja. går som man tänker. Och så... Ja. Och, och, och, Ja, och, och, ja men det är ofta så fort det händer någonting så är det någon annans fel och vår, ja. när man bor i en familj med alla så, så är det någonting som är försvunnet och så är det alltid någon annans fel och om man inte hittar någon så är det någon som har tagit den, den beskyllningar kors och tvärs liksom. ja. och det här brukar vi jobba på hemma man, ja. man kan inte anklaga Nej. folk, alltså, någon, syskon oftast eller mamma utan, Men är inte, är inte det jävligt mänskligt? Jo för i morse då när jag skulle åka så skulle jag ha min mössa, mina vantar ja. Ja, och då hittar inte jag dem och då säger vill jag ju det på en i familjen. Ah, ja Och bara, han är mestare på ta och sen är det borta. Ba, ah. ba, ba, ba, ba. och så och sen så liksom öppnade jag smus. Alltså, ja, ja, en boa. Ja, jag så på bara. Och så bara som liksom, öppnade jag den lådan där den ska ligga och den lådan är ju liksom ah. övers. Han hade inte rört det var ju bara jag som hade tittat på sen. Ah. Så det är ja, allt en annans fel. Och det, det ja. är inte trevligt. Vi måste bli bättre. Mm, nej, ja, jag håller med dig. Alltså och det är väldigt lätt. Och det är väldigt lätt att det går Jag undrar vad det är för något som går igång. Att man tänker så mm. först. Jag, jag, tror att, jag tror att det är inte är så farligt när du och jag gör det. Nej, det, är, så, det, det är värre det när Putin gör det. Ja, för det hela hans vara. koncept bygger på på liksom att det är någon annans mm. fel. På något sätt. Mm. Jag har det tredje trevligt om att ta på sig ansvaret för gasläckor. Speciellt om man sitter och myser i, i soffan. Och sånt där så tycker man ska ta Ja, ja, det, är ja. En, det är en variant i och för sig Ja, men det var, det var en ganska fin Eller fin var den ju inte Det var ju en ganska ful vardagsbetraktelse Ja, men vi bättre oss på det kan vi säga Så du, nästa vecka när tekniken inte fungerar så säger vi så här. Kan jag ha glömt någonting? Ja, kan du fråga Men jag tycker det är eka, men det, det kanske bara ja, det, är här i studien som det ekar Ja, men det, eka. det är eka ja, Det är ju mm. någon annan skit <skratt> Man kan köra den typen av liksom låtar förra, förra helgen mm. så var jag på tala. Just det. Ja Och så Karl Einar Häckner Och där har du Alltså vilken kille Jag mm. älskar honom alltså. Så jag tänkte jag skulle spela en låt med honom nej. faktiskt. Jo Nej. Jo, det är jättebra att lyssna Den är jättefin mm. Mångrutade flickan Med guldflan i mun Prata som hon vill tankarna far Hon kan sitta still ens För en kort stund Gör vad hon vill, hon är en liten kravat När hon blir stor ska hon bli akrobat I en tvåa bor hon nu ensam kvar När hon blir stor ska hon bli akrobat En tår kommer ingen mor, finns ingen far Bara en ensam flicka kvar Snart är det vår, hon torkar en tår för cirkusen kommer till stan to the Friday brunch. So Du lyssnar på fredagsfrallan Ja, du lyssnar på fredagsfrallan Med mig Jan Holm Boom och Bru Johanna Lind. Jag tänkte att jag skulle vara lite så här formell så här på morgonen. Okay. Ja, ja bra. Ja. Uh, take it away. Jo men du, vi är dags att släppa in våran fantastiska Yes. Ja, men absolut. Och vi bara liksom gör det. Så hej, Chanetta Dragneby. Hej, <här> hur mår du? Jag mår jättebra. Det kanske du inte gör på måndag när du varit i den här studion, med på att jag har Nej, Nej, det känns som att jag blivit insläppt lite. I en, ja, men vi låter mycket värre eh, än vad vi känner. Pandemin här, ja. ja, ja, ja. Det går, ja. går över. Det är inte så farligt. <här> Nej, det <här> Men du, vi ska ju prata om, om dig, och så ska mm. vi prata lite om din arbetsplats och ditt jobb som är att tränarka arkitekter. Mm. Ja. Men jag spännande projekt som ni har på gång och även liksom saker som ni har gjort genom åren för det är ju väldigt många byggnader i Tranås som liksom har er stämpel på sig Jajamän. så det där tänkte vi skulle gå igenom lite, mm. vad, vad kan ni ta ansvar för? <laughs> ja, exakt. Men nu börjar vi börja med, med dig vem, vem är vem Är Jeanette? du, du är Tranås tjej från början? Jag är bo från grunden och det är nog lite det som gör att det, man har själen i det här och tycker att det är så roligt att arbeta för Tranås, och, Tranås utveckling. Och, och se hur det växer fram. För du var ju på kommunen innan var du var det va? du mm. ja, precis. Mm. Så jag jobbade fem år som stadsplanerare. Aha. Planarkitekt. Och fick vara med och, och göra stora möjligheter också. Planera områden och ta fram nya detaljplaner och sånt där. Och det är, också, det är ju det är egentligen grunden för det jag gör nu. Just det. Men nu, vi, vi, backar, vi backar ännu mer då. Mm. Det här med... För du är utbildad, är du utbildad byggnadsingenjör eller arkitekt? Ja, jag är utbildad byggnadsingenjör med inriktning på arkitektur. Ja, ah, just det. I, Jönköp. ähm, I Jönköping. I Jönköping, ja. I Jönköping, ja. Mm, och hur, hur när, när visste du att du skulle liksom jobba jag, med det? Jag har nog alltid, alltid älskat att rita och alltid tyckt att det var roligt. Och sen kom livet emellan och sen eh, kom jag in på andra spår och reste runt. Och, och, och när man väl bildar familj och sådär så, så vart det lite sent för mig att kanske ta... Eh, Arktitekt högskolan ja, just det. Eh, och så, så långt okay, bort. Ja, ah, så du pluggade lite senare i livet. Då? Ah. Och då ah. kände jag att mm. den, här, den här var en inriktning på arktitektur. Och det är det som är min passion. Mm. Eh, och eh, direkt efter så började jag ju på Eksjö som Okej. Okay. Ja, just du kom, fra, du kom till kommunen från, från Eksjöhus. Eksjöhus. Ja. Ja, just där. Så jag har gjort, man kan säga alla tre delarna nu. Jag startade ja. på, på ett husföretag och mm. verkligen lärt mig grunderna för hus och planlösningar och, och hur man bygger upp den och vad, vad kanske folk vill ha. Ja, vad man är ute det. efter och, och mm. hjälpa människor framförallt att få deras vardag i en planlösning att funka. Eh, och sen därifrån till samhällsplaneringen på kommunen att faktiskt... Jag kommer ihåg när du började. Det, mm -hmm. det, det var faktiskt en energikick. Äh, <laughs> det du, alltså, du, du märktes att du kom från näringslivet om man säger ja. så. Mm. Ja, men det var roligt och jag tyckte det var kul att komma tillbaka till Tranos och, och få ta del av det här och man tog med sig ganska mycket när jag planerade nya bostadsområden på mm. vad är det för hus människor vill ha mm. och vad är det som passar in, vad är det vi ska tillgodose och hur ska detaljplanerna se ut mm. och vilka delar och man har fått ganska mycket information om det innan. Så att, sen, sen ska jag säga att jag tror att det är stor skillnad att jobba som planarkitekt i en liten kommun än en stor kommun. Okej, okay, eh, För att i en liten kommun får du ta så mycket större ansvar. och ja. får med, du med på ett bredare. Ja, ja. Ja. Ja, jag har ju träffat många på utbildningar och sånt där i större städer. Oftast att det blir att man gör en del hela tiden. Del, man är inte bara. så Nej. engagerad, men i Tranås blir man ju otroligt engagerad i varje del. Jag känner ju till varenda litet bostadsområde och alla människor här och... Och att få själv planera Storgatan och vara med i utseendet och utformningen där jag lever och bor och verkar. Mm. Är, och att man faktiskt får göra sig hörd och, och att visa sig lyssnar. affärerna lyssnar. Ja, och alltid i bokstavarhandlar. Ja. Nej, men sen var det ju också så, det var ju också så att du, du kom in i en, en tid då det liksom var uttalat att nu ska vi liksom mm. utveckla Tranås. Nu ska det byggas. Nu ska det skapas möjligheter för att bygga åtminstone. Ja. Och det är klart att vi det är ju en ganska hård situation man ska jobba med. Vi som tjänstemän ska ta fram planerna och sen har vi politikerna mm. som ah. har åsikter och sen har vi medborgarna som också har åsikter. Ah. Och vi kan, skateparken till exempel var ju en ah. ganska långdragen ah. Äh, ah. projekt. Mm. Ah, vi projekt. Vi <laughs> men som blev bra och jag ah. tror att, jag de... att... Det är ingen som liksom har blivit järnslagen. Jag tror att det är kul, kul efteråt. Det är många, som, när, när, många kommer ju fram och, och sådär och, och men gud, varför ska de göra det här? och Varför ah. ska man utveckla? Ah. Och Jag brukar ofta säga är det någon del i Tranås där man har byggt något nytt som har blivit absolut inte bra som ja. ni känner att mm. ni går och det Stör väldigt, er på liksom. Ja precis, mm. Mm. och det är ofta nej men då brukar jag säga men ämnet är där för att vi har, när man sitter och jobbar så så är det så otroligt genomtänkt allting mm. man har inte bara kommit på en grej jag ska nej, slänga ut det, utan mm. man har ju ja. utrett massor och runt mm. omkring och redan tänkt på alla vänder och, mm. och så att Ja, det blir oftast bra i slutändan ändå. Finns det någon fördel? Alltså de här långa processerna kan ju vara rätt jobbiga. Alla mm. ska in och tycka och tänka. Speciellt för sådana som du och lite jag. Men man vill göra framåt och man är lite, man är lite mm. ivrig. Men fin, vad ser du liksom ändå? Vad är, liksom, vad är fördelen med ändå att jag får mal i de där kvarna? Finns det några fördelar? Eller, eller tycker du att det är mals sönder? Nej, jag tycker också att det finns bra grejer. Alltså det är en demokrati vi lever i idag. Och att man ska få tycka till Eh, och det kommer faktiskt ganska bra åsikter också eh, under mm. detaljplanen som vi gör att vi ändrar vissa saker. Mm. Mm. Eh, och tillgodoser önskemål och, och på ett bra sätt. Mm. Eh, så att vi ska inte alltid säga. Men sen är det ju alltid, det blir kanske mer överklaganden och sånt ja. som drar ut på tiden som gör att det blir inte Och det är väl lite samhällets baksida på Aa. något sätt. Alltså mm. ska vi ha det här så måste vi ha det andra också för vi kan liksom inte... Väljare det ena eller det andra. Sen, sen, sen har det, alltså det som, det som sladdar i Östergötland just nu. Det är ju en överklagan hos Länsstyrelsen. De har ju mm. jättelång beredningstid. Mm, alltså, alltså så genant lång mm. beredningstid. Det verkar som att de liksom inte har läst förvaltningslagen överhuvudtaget. <laughs> Nej men jag tänker det är en sak att, att, ha, att ha synpunkter på, på planer som ligger. Det kan man ju tycka, ja men det kan vara så är besvärligt. Men det är ännu värre om man inte säger någonting och sen när bygget står där så bara, ja, men jag tycker att det De här, ja. då blir det då så då ser jag ja. rött. Ta chansen, vara med påverkande, chansen mm. ges och sen liksom, har du inte gjort det då, då, då är det som det är. Men, ofta men så men. är det faktiskt inte så. Alltså när du väl har kommit upp och väl har ja. förtätats eller man har mm. gjort någonting så är det väldigt sällan någon för då helt plötsligt får man helheten Och det är väl ja. det som vi har kommit till mycket med det här med 3D-visualiseringen. Att, att, att det är lättare att förstå. Att man ska ganska snabbt gå ut med vad är det vi tänker mm. och hur så här kommer det bli. För det är, jag tror det är lätt att man tror att det bara ska förstöra. Ja, men att det faktiskt precis. kan komplettera. Mm. Du, Nej, men får, alltså du det. får förunnat att kunna läsa en planritning. Ja, det är faktiskt det, rätt svårt. Eller hur? Det är ja. faktiskt ganska svårt att ja, se det. det. det. Jag menar, och det är jättemycket restriktioner i planritningen men som... Man, så kanske man inte förstår dem utan Nej. man bara ser att det ska bli något jättestort Men då satt du där upp, on mm. the top och, liksom på, och, och, och, och byggde ja, framtiden liksom ja. i, i Tranås och så någonstans så, så, liksom, så, så fattar du ett beslut och går vidare eller? Mm, jag, eller? Ja precis jag, det var lite sådär, fem år fem ja. år i sen fem år kommunen och så, bara, så vill jag in i byggbranschen också Hur länge har du varit på Tranås nu? Uh, sju. <laughs> Men jag var fem år, och sen efter fem år så tog jag ju över. Och ja, just, det. Blev ah, just det. Så det är liksom en ny grej lite ah, ja, så okay. att jag det var. det var liksom tiden på något sätt då. Som, Nej, jag tror att den bara känns lite i kroppen så. Ah. Och sen har jag väl alltid tänkt att jag vill ha alla delar med mig. Ah. Och nu är det också en fördel när man kommer till byggbranschen att nu får man ju verkligen ta tag i byggandet och bygghandlingar Och, den. och du jag har ju med mig planlösningar tycker jag är fantastiskt roligt och har ju det lite lätt till mig. Ah, det, eh, ja. Vi får ju alltid så fort vi ska göra någonting så måste vi läsa plankartor och mm. detaljplaner och se vad ah. vi får bygga här. Mm. Och de, den och har, de jag, har jag ju med, huvudet, med. Jag. Ja, precis. Så, att, så. så på något vis så binder det ihop. Prickad marken inte heter ja, <laughs> <så>. <laughs> Den ska man passa sig för. <laughs> Men du, jag, bara direkt, jag måste bara mm. fråga så här. Det måste ha varit fantastiskt roligt att bara jobba med Tranos trevligaste människa. Lennart Johansson. Ja, Nej, men det är alltså, vilka, vilka, den inre. Nu måste vi berätta vem Lennart Johansson. <laughs> ja, alltså. ja, Lennart är ju mannen bakom Tranack. Ja. Mm. Som har drivit här i 30 år och länge varit en följt med. Ja. Även långt efter. Ja, långt efter pensionen. Han är han är, ja. han är 80 plus idag. Ja. Men han är fort alltså det är roligt. senast i somras nu så ringde jag in honom en sväng och och liksom vill ha lite bollplank och han, ja. är, han är duktig och han, har, han lämnar bakom sig ett jättestort vi har ju ett arkiv med över 2000 ritningar och oh, ja. på hela stan och, och runt omkring och ja. väldigt när, mycket när och, ja. och Han har varit med överallt i stort ja. alltså. Men det här Tranak nu men, var, det, var det Lennart som grundade Tranak hur, hur stod det här företaget ut från, från början liksom? Ja det har varit lite olika ja. så att de, de var ju fler från början och sen mm. köptes det ut en efter en och sen var det en Lennart som de, sen, de, de Ja lång tid tog ja. drev det själv då. Ehm, sen kom ju iHF då. Ehm, mm. Ja, för ja, Ber, ja. det nej nej, nej nej men nej, nu måste vi nej. det är ju oerhört <laughs> viktigt att vi liksom att vi bryter av. Jag, jag ska köra en en, en kille som heter linus. Musik? Ja, ja, ja, ja, vi måste bryta av med lite ja. sånt så att, så att folk kan liksom gå och hämta nytt anteckningspapper. <laughs> <Ja>, Okej. <okay. laughs> ja, ja. ja. Viktigt. Vill jag söderut Längs med kusten Mot råslagen Ta färjan över till gräset Där jag finner lugn och ro Man ser havet som glittrar Och man är fåglarna som kvittrar Och vinden som tar i träden Och en utsikt som släcker mitt törst Och jag ska ta dig hit När sommaren kommer när det börjar och grönskar och höns igen. Undelet i bronsia. Nu lyssnar på Fredas fråga. Ja, det gör det. Och fatta vilken bra start på den sista fredagen i september. Perfekt. Det är den 30 september. Imorgon är den första oktober. Ja, men det är väl härligt. Oh, alltså, jag vet inte hur jag ska klara det. här då, men då tar vi alltså... på oss vantar och mössa och oh, så gos i och... Ök, alltså. Fast det är inte i oktober, det är oktoberfest. Det tror jag. Jag är inte säker. Man kan men vi, passa på vi, vi, vi får kolla upp det. Och såg du på tv igår. Såg du på tv igår klockan åtta? Uh, nej. Det här Grand Designs. Du, det gjorde nej. vi. Vi kollar på det här. det. Ja. Uh. Och han är så skön. Han, han, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han, heter han Mac Mac... I vitt eller... Han Ma, heter du, du, du. någon McDonalds eller något sånt där. Han som har originalserien mm. på BBC. Han heter mm. Nothing Mac. Nothing. Och han är jätteskön. Mm. Men han är stort skön han är i Sverige. Ja, ja. ja, han är jätte, jättebra. Ja. Vet du vem det är? Någon arkitektprofil eller? Um, nej, nej. Jag inte riktig, men, men jag vet jo, att han du... är väldigt lättsam. Han är han är bra. Ja, han är bra. Alltså bra mm. kommentarer och bra, han är skön hela handen. Men Absolut. det som är så jävla roligt det är att det finns en egen, egen klädstil för arkitekter, <laughs> eller hur? <laughs> ja. Det finns en uniform för arkitekter. <laughs> jag tror att alla som inte är arkitekter tror att det är så. <laughs> ja, men, men, De ser nästan likadana ut. Så, gärna såhär, ja. tjock Manchester såhär, eller, eller polokrage. Han har så jävla ball för han har dubbelskjortor hela tiden. Ja. Jag tror bara, det, ja, det är dödsnygg. Det var väldigt fina hus igår alltså. Mm. Men jag inte om vi är i fas vilket hus var det igår? Igår kollar vi på det här med i de i västtjärna med glashuset mm. i växthuset. Nej men det, är nej, något, men det är länge sen. Jag hade men nej, nej, nej, nej, nej, nu, nu, nu hade de nu så gör du Okej. Som har plockat fram fyra stycken sommarhus var det tror jag. Eller nej i, i med, ett med naturen hette ah, det var 300. Ja mm. ah, förlåt. Ah, men men ja men det är ju Häftigt. det är ju verkligen. Inspirande. Det är kan cool någonting man tänker sig. Det där det där har jag kvar. Jag skulle vilja vara med någon gång och liksom bestämma exakt. Ja. Hur, hur, hur mitt framtida hus ska se ut. Alltså, ja. alltså, alltså inte sådär flytta en vägg, utan alltså, förbörja. Ja. Ja. Ja. Mm. Får ni såna uppdrag? Mm. Det får vi. Alltså är inte det jävligt dyrt? Ehm, byggnadsmässigt, ja. Ja. ja. Jag förstår att det är jätteprisvärt att gå till Trana. Ja. Det, det är klart. Men, vi, liksom allt, ja. vi tål att jämföra ja. Nej, äh, Grejen är ju så här att ähm, när man bygger sin dröm tror jag. Det är väldigt olika. En del bygger ett hus för att de vill ha ett nybyggt hus. Ja. Och det, det finns ju mycket på marknaden redan. Alltså mm. du kan ju gå och välja ett kataloghus. Eksjö hus till exempel. Ett hus, fantastiskt. Uh -huh. um, och det ska man ju också säga att även. För många pratar mycket om. Ja men jag vill ha ett arkitektritat hus och sådär. Men det är ju de också. Mm. Ja, ja, det klart, ja det är klart, ja det är klart. Det är ju det. Nej, det är han på äh... Konsum som... <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, men allt är otroligt väl genomtänkt mm. även i kataloghusen då. Men jag tror att det är väldigt stor skillnad idag styrs man så väldigt mycket av priset ah. och, och material och, och den biten. Ja, och sen hur man ska finansiera. För det, är, ja, alltså, du, du kan ju inte få hur mycket pengar som helst om du om du bygger på ett ställe där det inte är marknaden. Nej, exakt. Nej. Men sen tror jag också att jag försöker lägga fram det att Projekteringsstadiet Alltså lägger man lite mer pengar på att tänka igenom allting innan så sparar du i slutet. Ja, just det. För att det är väldigt enkelt att bara göra snabba ritningar och så här vill vi ha det. Och, sen... och vi gör det bästa själva så sparar vi massa ja, pengar. Ja, och så, så äter vi radusbiff i tre år, vad heter ja, det, så får vi ihop det. Ja, men man ska tänka på att det är så mycket som styr och idag är det många som ritar själva och man, mm. det finns mycket program på nätet och en del är faktiskt väldigt duktiga så det säger jag ingenting om men det man, man glömmer är kanske att det är mycket, mycket mer eh, idag ställer ju samhället krav också mm. på husen och mm. vi har ju plan- och bygglagen och Boverkets mm. byggregler och vi har C-standarder och jobba efter och de de måste du ju kunna. Det är en erfarenhet som vi har och bedriver att vi ritar från början rätt när du kommer till bygglovet. Att man inte sen har hittat och ritat sitt hus och jag älskar det här nu och så kommer du så bara fast jag får inte göra så här. Nej, just Utan att vi från början ger kunden någonting som går ja. att du ett att ja. det är, mycket, är det mycket, mycket miljötänk nu? Passiva hus och alltså, alltså i, i, i, om jag hade byggt, om jag skulle byggt ett hus för två år sedan då tror inte jag att jag liksom hade tagit och jag vet ju han lite intressant men men, men, men nu, är det ju liksom, nu är det ju liksom det är ju helt avgörande alltså bara en sån sak som uppvärmning och, och. det är nog mer, alltså jag tror att det är ganska stor skillnad på den privata sidan och företagssidan ja. vi jobbar ju en hel del med industrier och ja. bostadshus och LSS-boenden och ja, förskolor och sånt, och där är det ju mycket krav på, och många vill ju kanske Jobba efter en certifiering okay. eller så. Och att man då ska tänka, ha tänk, miljötänket med sig hela vägen. Um, vi har nog kanske inte lika mycket det i privatvillan än. Nä. Utan då kanske det är mer så här, gud, energitänket, som du sa. Och ska vi ha solceller mm. och... Alltså energieffektiviseringen sen över ja. huset här på. Men jag tänker i, i material och sånt, har det inte hänt mycket där att... Materialerna har blivit? Ja, på, på, på företagssidan ja, så mm. kommer det mycket krav. Och Man kan, man kan ju idag tänka på um, isoleringen, att man väljer ett miljövänligt mm. Alltså sådana saker. Och um, håll hållbarhet. Är det, är det dyrare? Blir det, är det alltid dyrare att välja de gröna alternativen? det har inte jag alltid koll på det beror lite på, särskilt nu är det ju det är att, att det är, alltid på är dyrare det är ju att det ska vara dyrare <laughs> men det kan ju också vara hållbarare alltså, i längden ja, men mm. Så man, och då tänker man då kanske även resten sen när man väl ska mm. inreda på den sidan. Men privata sidan är det inte riktigt. Inte, inte hos oss då. Men vi, vi kan göra nu. Men, vi är men den privata, är det, är det en mindre del i er verksamhet? Eller um, är det 50-50? Nej, jag skulle säga att det är en mindre del. Okay, ja. Vi jobbar ju väldigt mycket med bygghandlingar. Vi, är ju, vi har ju stor erfarenhet på riktigt stora alltså, mm. ritningar och, och, och då pratar vi ju detaljer alltså, då har vi passerat bygglov och ja, en sån det. här ritning som ja, vi ser det, ja. på fastighetsmäklaren mm. liksom. utan då är det ju, alltså, den är ju fullsmottrad med Vägg varför sorts vägg, varför sorts dörrar. Ja, och, det det är brandre, och det är brand, och det är tillgängligt. Alltså, allting finns ju med då. Ja, och vi startar ju med vitritning och sen är den ju ja, smaka. Säger... Men, nej, men, för, men för, för, jag får inte ställa en fråga. Ja, men kan vi inte bara fråga vi. Alltså, mm. kan vi tillbaka, hur, hur många är ni? Alltså, det är... Ja, vi är fyra stycken. Okay. Ganska liten skara, men med lång erfarenhet. Ja. Vi har jobbat väldigt mycket och väldigt länge med just bygghandlingar. Det är det som krävs i Tranås. Alltså det är det folk behöver mm. här. Vi behöver bygglov, vi behöver bygghandlingar, projekteringen vara med mm. i, i uppbyggnaden av att finnas där. Liksom. Mm. Och, det är det. Men det är det här med att bygga, att by få bygga någons dröm. Du, mm. Innan vi sändes så sa du, ja sa du, ah, men det är så fantastiskt, jag får jobba med det som jag brinner för. Det här mm. är min och du sa mm. alltså, kan bara tiden bara försvinner när du sitter och mm. och ritar och du kanske inte tar med jobb hem men du kan sitta hem och rita bara för att du, det är så lustfyllt för dig mm. men vilka projekt är roligast är det liksom när, när privatpersoner kommer in och du ska hjälpa dem att bygga drömmen eller så är det så att, gud ganska ångestladdat bara helt att bygga någon dröm bara oh, nej eller, eller är det padelhallar ja. <laughs> <laughs> Nej, var <du> inte snäll. <laughs> Nej, men grejen är ju så här att våran vi brinner för att göra alla delar, och det är det jag tror jag att jag kan tala även för mina medarbetare, mm. att vi den här omväxlingen vi har- mm. att från att gå från att- oj oh vi håller på att rita en industri- och det är jättemäckigt i flera veckor- till att oh, nu kommer någon in- och vill ha en carport. Mm, mm, äh, ja. och se, oh, vad skönt. Ja. Och så ritar man en liten ja. carport- och sen är någon som vill ha en planlösning. Vi, vi måste ändra. Ja men då gör vi det. Och sen ska vi göra en tillbyggnad- och då ska man göra en tredje bild- och lite fina bilder. Alltså det här är för mig- jag vill finnas där för alla. Jag vill mm. att Tranark ska, vi kan hjälpa alla. Mm. Inget är för stort inget är för litet. Och det har vi, vi kanske också fått lite sådär, Men är ni bara fyra skulle ni kunna? Ja men ja, vi är fyra personer på heltid. Det är 160 mm. timmar i veckan. Ja. Vi hinner är vi mycket? Är otroligt mycket. Ja. Mm. Jag kan avsätta två, liksom till ett stort projekt och sen har man ändå små saker och sådär. Så, nej, inget är för stort och inget är för litet. För din roll nu då, som när du är vd, mm. är du också liksom den som arbetsleder då den här lilla, det här lilla gänget och planerar upp? Eller hur ser det ut? Ja, jag ska säga att jag har tre väldigt självgående medarbetare. Ja. Det blir så efter mm. de är väldigt, eh, ska jag säga, drivna och tycker att det är roligt. Och, och då, det underlättar jättemycket. Mm. Och när man har jobbat så länge som vi alla har, då du kommer inte alla uppdragen till mig. Nej, just det. Nej. Utan Peter får uppdrag från när han har gjort innan. Ja. Alltså vi, ja, när man är inne i en byggnad och sen kanske det går ett år och sen ska man göra något nytt i den ja, byggnaden. Ja. Och sen får, alltså, får Sandra bra. ett uppdrag ja. för att hon håller på med, med Mjölbit. Sen då hör de av sig till henne ja. och sen till det. jag Jag byggde så. Jag, mm. Så vill jag ha det. Mm. Att man ska få, nu får jag in ett uppdrag eller om jag får det och tilldelar någon av dem så får de ta ansvaret och ha kontakten och sen göra allting och sen finns jag där som en backup och stöd. När man har en så här redovisningsbyrå så mm. har, man ju liksom, då har man en revisor eller åtminstone en auktoriserad revisor och sen kan man ha legitimerade revisor eller vad det nu heter och sen har man en massa redovisningskonsulenter och så. Hur är det liksom i arkitektbranschen? Har man liksom en arkitekt? Är det någon av er som har som här tre bokstäver? Var det nu? Sar. Ja, just det, Sar ja, ja, ja, just det. Grejer Sar, vi... det, det är kanske det jag har. Ja, men det är nog det. är som ett virus, ja, det det har, ser, det har Då du. Kanske du kan komma och jobba hos oss. <laughs> Eller hur där. det eh, ja men det stämmer. Vi har ingen Sar hos oss. Nej, okay. Vi får oftast den frågan. Men jag har kommit fram till vi har nämligen kopplade täckte till oss. Vi har både från Göteborg och vi har Stockholm som vi har jobbat med. Ja, liksom. mm. precis för att i den här staden så, så finns det inte utrymme för den här det här stordådet. Alltså det kommer ju inte så ofta Nej. Nej. Nej. att man ska bygga någon metropol här mitt på, på torget. Mm. Och, och då, det är svårt för en arkitekt som kanske jobbar mycket så tycker kanske inte att det är lika roligt med en carport eller en planlösning. De vill sitta och göra de här wow-grejerna ja, mm, som vi ser i Grand Designs. Jag ja. behöver byggnadsingenjörer. jag behöver eh, ah, okay, duktiga, ja, tekniskt duktiga. Mm. För mm. att vi ska ta fram bra ritningar. Jag vill jobba, vi jobbar mot tid. Mm. Jag tycker inte om att man ska försena. Har vi suttit på byggmöte och så ska man ta fram handlingen. Vi vad är det? Mm. Alltid. Och, och idag finns det i närheten. Vi har ju så många fastighetsägare som vi har kontakt med genom åren som återkommer. Och mm. jag vill finnas där för dem. Om de behöver någonting snabbt så finns vi där. Mm. Vi kan lätt plocka fram en ritning. Och vi vet, vi känner till. Och det är det som behövs. Och då, mm. jag att då är det där jag vill fokusera på. Det är de jag har i mitt hos mig ah, mm. och sen kan vi plocka in ibland så behövs det och då kan man bolla och då har jag liksom den möjligheten Först sen... är det så att kommunen har ingen stadsarkitekt heller? Nej, eller? nej tyvärr. Alltså sen, sen, mm. sen mm. ganska länge tillbaka mm. tror jag. Ja. och det, det, är ju... det är Det nog kanske behövs. Det är Eller, inte helt Ja, fel. lite så för det, mm. det, ja. och ha en övergripande roll ja. av helheten Jag vet inte vem som har den rollen idag är det liksom, är det, är det, liksom det är själva förvaltningen då i sig. Eller jag eller tror nog att det blir det. Som så, att man tillsammans på något sätt ja. jobbar för. För det är ju viktigt kan jag tänka mig också att man har bra speaking partners. För det, det måste ju vara väldigt mycket interaktion med, med kommunen. Ja, eller? absolut. Alltså jo, i varje, är varenda det ju. ärende höll ja. jag på att säga, Och eh, jag har ju lite erfarenhet av den Sen när man har suttit. Vi i i det tight med bygglov också på plan. Ja. Mm. Och, eh, men det är jätteviktigt. Och vi... Vi rekommenderar alltid, vi kollar alltid upp allting först. För det kan vi lätt stötta på lite ibland. Mm. Det är lätt att man, någon har kommit och ritat, ja, precis, ritat ett drömhus. Men det, ja, det var två funkar inte på tomten. Och jag vet ju vilket strul det kan bli ja. i slutändan sen ja. när någon överklagar. Mm. Och, och på något vis så är det oerhört viktigt för oss att vi aldrig ritar någonting som inte går att göra på tomten. Nej, precis, ja. Och heller inte går ut i så tillgängligheten. Vad är de vanligaste fällorna folk gör när de bygger sitt drömhus på tomten? Är det att de liksom kommer för nära grannarna eller vad är det som liksom? Nej, de har nog hittat ett hus och de vill ha husen oavsett hur tomten ser ut. Okay. Och då jag tycker ju värdesträck och ah, placering ja, och sånt det. är ganska viktigt att man kanske ska bygga ett hus mm. efter den tomten som man mm. har köpt då. Just det. Du mm. lyssnar på flera med men Garnett från som tar oss med i, i i uh, husdrömmarna så ja, va, kan precis. man väl säga liksom, mm. Idag skulle Mark Bolan ha fyllt 75 år. Okej, okay. hur så, gammal blev så... han då? Han ja, dog ju på 70-talet tror jag, slut på 70-talet. Han knarkar väl i sig som alla, som alla bra killar. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Fredagsfrallan. Morgon tidlig radio. Tog så här på Hits FM 97,8. en byggd med mig, Janne Holom och Johanna Lind. Ja. Vet du, det där, det, det hände en jäkla... Under historiens gång har det hänt en massa dagar just. Just den 30 september. Ja, ja, ja, en intressant sak tycker jag var liksom att 1999... Då inleder Ryssland offensiven mot Chichenien. Så att, jag menar, killen kan, killen ah, kan. Ja, han han vet hur han ska ja. göra den här grabben. Mm, liksom, va? Men vet du vad som hände 1972? Nej. Och Ölandsbron invigdes. Va? Kan du tänka dig att den har varit så länge? Det ja. trodde jag trodde inte att det var så gammal. Nej. Ja, innan jag såg de en båt. Ja. Har du inte sett det med Robert Gustafsson i Glenskinum? Nej till nej till bron, vi vill inte ha någon bron. Och då, då pratar man om Öresundsbron. Och, så här, liksom, och han sa, det går bra åka båt över från Kalmar till Färjestaden. Så här. Ja, men den pratar de om Ölandsbron? Den är ju den byggd. Ja. <laughs> den men sen, vet du vad som hände? Det, man stor så idag, den här dagen 2010 vet du vad det är som händer ja så taske ja sånt eller så frågar du kan inte du kan inte ha en suck vad är det nej, om, du typ, du inte, bara om det inte får bara gårdar om det inte var så jätta ja, stort nej nej då vad? försvann den sista öringen. nej då försvann 50 öringan alltså du tror du tror fyra ja, du, får, det, ja. Det är det <laughs> Nej, Då försvann 50 åringen. Ja, men det var det, var det inte sista så öringsmyntet ja, men det Vi har ju fortfarande ören Vi, Det står ju så här 1990 ja, och sådär ja. Men 50-öringen, alltså, det, det är så jag länge försvann. Så. Ja. Men den har man inte saknat Alltså gå och handla, alltså mynt får jag ibland och mina, min Har du mamma. saknat 50 -åringen? Nej jag har inte saknat 50-öringen Jag har inte saknat 50-öringen, varför kom, kom, kom tillbaka? Förlåt. Men man är ju som en turist när man står med mynten. Alltså ja vad är det här? Är den två, är det, har vi två kronor? Jag vill kolla, kolla. Ja, men de är ju så töntiga mynten nu. Det är liksom inget drag i dem. De är jävla kopparmynt. Det är ju såhär <gör> tunga. Liksom. Såhär fyrkantiga som är präglade i hörnen. Såhär, ja, så. stansade. Som man har lastbil, vet mm. men, men vi kommer nog dit, för så var det under depressionen på 30-talet. Ja just det. Och körde de ju liksom ja, med pengar. Ja men du kommer skotta med ett stort fett. ju inte köpa tre bit ja, ja, ja. jag kommer om vi var vi var, på, vi var och köpte medicin på Island och det tror jag kostade 8 miljarder då. Ja. Och sånt där på den tiden så det var också rätt dyrt. <laughs> ja. det, men det var bra grejer. Det var bra, det var bra skit ja det var ja. Ja. Men, men från, från pengar till fastigheter är inte steget långt. Nej, det är ju <laughs> Eller hur ska ni men, men bättre... Ska vi fråga vad är det dyraste bygget som ja, står det i trailern? Trond... <laughs> ja, det vet ja. Jo, det ja. vet <laughs> jag. <laughs> Nej, no, det är. det. Jo, det är den där bättre ranchhallen på <laughs> golfbanan den, den har kostat mycket. Vilka byggnader? Nej, Vi pratade lite. Var, var, ah, vi vad inte har på gång. Men mm. jag, vilka byggnader eh, som vi ser? Det måste vara många byggnader som vi ser typ, varje dag på storgatan och i, i, i centrum som tranar. Kan du inte bara ge några exempel som? Ja, jag tror inte att det är svårt att plocka ut dem för det är ju så länge sedan. Jag kan inte riktigt plocka ut just kanske Storgatan i sig. Det finns så här signum att man kan se ni som är i branschen, ah, men det där är ett tranarkhus eller det har Lennart ritat. Eller? Nej, Nej, det tror jag inte utan det kanske är med skolorna och mm. att det. man har gjort vänger i skolan och den nya tillbyggnaden och eh, blodroten och för, vilken är, förskolan. Och, vilken är blodroten? den Vid Junkarnmålen där. Ja, just det. Den mm. med grästak. Skogsklänten. Ja, precis. Ja. Mm. Så att det är ju mycket sådana delar ja. som man har varit med Och sen är det mycket ombyggnader och tillbyggnader. Ja. Men jag tycker det är lite främt, liksom att vi tror oss på och vill ju gärna vara lite så här patriotiska. Jag tycker det är kul att vi har en <laughs> sån lokal byrå som har gjort så mycket ja. i, Men jag tycker det är bra att det finns. Jag, jag känner att det är viktigt att vi finns kvar. Det är ju väldigt mycket. Som Absolut. fortfarande måste göra så som måste in. Och det är handlingar och det är grejer. Lokalproducerad ju... arkitektur. <laughs> ja, precis. Vi har ju Jönköping och Linköping. Och det är många arkitektbyråer där. Men det är ju en bit att åka. Mm. Och det är mycket vi åker ut på. Man måste ja. mäta upp. Och, mycket, och sen är det mycket känsla om man kan. Man kan, det kan, kan. Men ni liksom. har jag riktat in lite mot Mjölby också, eller? Ja, eller? vi har en del eh, Bokshåll-Mjölby-uppdrag. Ja. Eh, jätteroligt. Skletten, mm, mm. Så märker ni av att det är en annan det är ändå två skilda kommuner och, och mentaliteten är olika, märker ni av där liksom på, ja det liksom, torkar län ja, till och med, ja. märker ni av där liksom vad som efterfrågas och lite mentalitet och lite ja, finns det en Tranås-anda och en Mjölby-anda. Passar, den, passar den, och, och. <difficậy> <här> ja, det nu, passar det Ja, Nej, jag skulle <här> inte säga att det är så utan nee. um, eh, nej men vi känner oss det, det är kul för man, vi, man känner sig uppskattad, mm. tycker att det är roligt och när de ändå väljer att ta något från Tranås då. Ja, och inte och bara gå till och... storstaden liksom. Nej. Nej. Och det tror jag också är just det där att vi, vi har kunskapen. Mm. Vi jobbar med rätt tider och, och följer det och, och gör det som önskas. Ett gott rykte helt enkelt. Ja, men lite så. Ja. Och, det, och det är viktigt Aha. känner jag. Ja, absolut. Men vilka, vilka projekt håller ni på med nu? Vad är det som är på, på gång som, som vi kan se? Ja, det är som, som allmänheten Precis, ja. det är väl mycket hamnen då. Ja. Eh, num Berätta. Hus nummer två mm. som kommer. Hur går det där? Det går ju jättebra. Det flyter på och nu alltså så jag att de håller på att sätta upp fasadskivorna och... Är det är det på sommaren? vi precis alltså brever det som Aa. är aha okej okay, jag blir naturligtvis dela okej det har jag ingen aning. Och det, det. redan ni står redan där så, aha, så då får det. du ta en svänga förbi <laughs> ja, Man åker ju aldrig där liksom. Nej, men det, det. är bara det går man åker och köptöst till MMO? Och ja, man tänker lite så jag kommer ihåg. Jag var ju med på första också och och då var det ju liksom ett jättestort berg. Jag vet inte hur ah, det kommer ju En stor stängsel ah. och, och grejer och mm, träd. Och sprängde. Ja. Har ni gjort och, det den här gången med? Eh, lite. Ah. Inte lika mycket. Det står ju ett, en våning högre upp då. Det det. Nya huset. Mm. Men För där var det ju en del överklagande. Var det inte det? Alltså det här att man, att man inte kunde ligga sola i... Jag ihåg sånt, att Men man... det var länge sedan, för den detaljplanen gjordes, gjordes eh, ah, längre ah. innan. Det gjordes egentligen för Hökerum, att ah, de okay. skulle bygga ah, en direkt Ja, just det. Det var, det var Hökerum som var på väg yeah. först. Ah, och ja. så när vi skulle NHF ta över där och skulle bygga så var ju detaljplanen väldigt snäv. så man, var ah, man, hade, redan, bygga... man hade redan sett till så att man inte kunde se Ja, ah, så själva stämpeln på marken var liksom en viss form. Och sen ah, fick man rita det. upp efter Aha, det då. Okay. Men nu ser man ju det var ju frågor på det då liksom, mm. att ja. ska det här i stort högt hus och det är och många våningar men tittar figo. man från andra sidan nu så ja. känns det som att det alltid är Det är ja. det smälter, smälter ju jätte, ja. De tallarna ja. äter ja. upp den där på något sätt ja, också. ja det är så. så fint men jag måste ju åka dit och titta jag inte det är men, men och det var ju just det för för Hökerum var ju lite det var ju ändå liksom en, när de började så var de var ju ändå något, något som sa som, som, att det, det, det borde vara möjligt. För det var ju inte möjligt Nej, det liksom. var många intressenter som är då. Men många av de som, som bor i första huset var ju med från början. Så det har ju aldrig varit något problem att fylla och det Nej. nu andra huset var ju direkt... För Hökerum är de som har byggt man gränna. Gränna. gränna och även i Olusehamn tror jag de mm. har liksom... Ja. men det är roligt det är roligt när företag vill satsa och ja, absolut är säkert. viktigt och det, det är ju den här kedjan som vi vill så alltså, det är ju bosatsretten kommer här och det var ju väldigt många villor i Tranås som släpptes ja. för att man flyttade, flyttade till båda. Ja, så finns så så de det de som, som har suttit i lägenhet som Genom. är ja, jätteglada nu. Så får dem, så viktigt, ja. får mm. de liksom en villa som de Absolut. har längtat efter. Ja men det där, det där för det, det vet jag, ibland så fick man ju liksom kriga mot politiker som tyckte att man skulle bygga fler äter. Mm. Det var det viktigaste så att ungarna får någonstans. Hyresrätt. Ja hyresrätter. Äh, ja, hyresrätt och gärna för unga människor. Mm. Men istället för att förstå liksom, hur flyttkällorna funkar. Den lång. Och det kan man säga, det är ju ett problem idag fortfarande för, för, för de som bor i villa Och som är lite äldre De bor ju så oerhört billigt mm. Alltså mm. okej, okay, nu kanske med mm. så Kanske man måste bara göra andra kalkyler Men, men, men det har ju varit, det har ju varit liksom ett, ett dilemma att, att få dem att röra på Så ja, de billigt Och stort mm. och bra mm. Alldeles för stort egentligen i förhållande till vad de Men nu är det också berör. mycket, många kan ju idag får man ju ganska bra För sitt hus Ja. och de sitter kanske inte på så mycket lån. De... Får ni sådana uppdrag också att någon har köpt liksom mm. en, ett begagnat objekt och säger nu, hjälp oss, Jajamän. vi vill blåsa ut det. Lite ja. så. Vi så. inte att de här tapeterna från 73 <laughs> ja, det är nog, Jag skulle säga att det är snarare, vi behöver bygga ut, ja, okay. mm. ja. eller vi behöver göra om planlösningen lite. Ja. Det är mycket man vill öppna upp och ibland kanske behöver ett extra sovrum och så. Ja. Um, men, så, men det måste vara en utmaning för att var ju bärande. Och mm, liksom, alltså absolut. Bara så, alltså rent och vi tekniskt. har ju ett systerbolag, Linkona eh, som sitter i Undervalla som är konstruktions... Ah, okay. Så att där har vi också den här kontakten. Och sen ah, lär, man, man, vi, man lär sig mycket under åren också. och ah. vad det. Är. Men, eh, men det, är, det är roligt. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är bra att man tar hand om gamla hus också. Ja, det är skäl gamla hus. Ja. Och absolut, och ja. Allt behöver inte bara vara nytt. Håller ni på med något mer som är synligt i i Tranås, eller är det hamnen som är? Sen är det massa annat, förstår jag lite runt omkring. Ja, i Kring, det är nog mycket men... precis. Vi vi håller på, vi ritar mycket boss ut, mm. bygger ut väldigt just mycket så det, så ja. det är mycket sådana saker som kanske inte syns. Villus ja. till exempel är ju mycket ändringar i lokalerna ja. och flytta runt och nu har ju precis vårdcentralen flyttat ner i läkar, läkarhuset. Just det. Ja, just det eh, De var, ju här. De var ju här ja, just det på Ja, Precis. Och då har ju vi eh, samarbetat med, med dem istället. Och ja, så ju, ritar vi om det nu. Ja. Och, så att det är mycket som, som kanske inte syns utåt, ja, men som det. vi gör förändrar. Ja, Skalan tillsammans, ja. på insidan händer det massa ja. spännande saker. Och det, att hitta rätt lösningar. På effektivt sätt och ekonomiskt sätt också. Mm. Vad kan man spara? Och kan man ja, alltså jag tycker ändå att det är ganska fascinerande att ni är, att ni är fyra heltidare som kan sysselsätta mm. i, i lilla Tranås. Mm. Liksom... Fast vi har, vi har ju en del utanför också. Ja, det, ja, vi har ju ett det. jättestort köpcentrum i Trollhättan som Aha. EHF äger då. Som okay. Där ju, blir det ju mycket. Ja, okay. Att man gör om och flyttar runt och och som sagt, jag, det är lätt. Jag tror att många tänker att vi jobbar med en bygglovshandling, de här som man ser. Liksom. Ja. Men det är så mycket mer sen. Sen ska man göra all samordning. Det, ska, det är ju el och VVS och vänt. Ja, och allt ska just. få plats på en ritning mm. och det ska ritas under tak och det ska tas fram branschen. Vad ritar Eller? man i? Är det AutoCAD? <laughs> vi ritar mycket fortfarande i CAD. Men ja. sen är det ju Revit det är ju en form av CAD-verkt som är 3 d Okay. Eh, ah, som okay. genererar ut mm. som du ritar direkt väggar med rätt höjd och sådär. Ah, Det kan okay. man göra i cad också. Ah. Men jag skulle säga att CAD och Revit är de stora delarna. Okay. Eh, och sen jag som kanske går mer åt hus privata kunder och mycket 3D-visualisering ah. jobbar ju SketchUp och Enscape och de här ah, visualiseringsprogrammen ah, då, ah. där eh, man tar fram reality-bilder. Liksom. Ah. Men har du någon så här... Eh, drömmen, nu blir det såhär, vad Jeanette skulle det, vad skulle du vilja bygga i Tranos? eller vad tycker du Tranos behöver, ser du någon så här på den, på den marken eller på det stället? så skulle man ju liksom alltså där simhallen ligger där skulle man ju bara, där skulle man ju ta bort och så skulle man bygga det och det, eller mm. Simhallen rör inte simhallen, rör inte simhallen. <laughs> Nej, vad tänker så här, du, du måste ju ha ett öga för ja. de här ställena mm. och plättarna som en annan bara liksom jag, och förbi. Ja, precis. jag tänkte säga, jag vet inte om jag vågar jag säga jag vågar. alla delar ja. som man skulle vilja göra. Jag är ju en stark believer för förtätningen mm. och att jag tycker att det är jätteviktigt med grönytor. Men en grönyta blir mer attraktiv om du har liv och rörelse i mm. Ungefär som vi sa med skateparken, vi fick ja. inte röra den först, men att det har blivit en tillgång. Mm. Och att man, man kräver ibland lite bostadsändamål för att mm. ha närheten till naturen. Det betyder inte att man ska använda upp all mark. Nej. Men att man ger chansen till men att kombinera. Får... Så Ekmarksparken är det du hittar lite om. Du tror ja, fortfarande att det kant, skulle där, kunna ja. bli falk, falk, Ja, vi ska falk, inte säga parken för det låter fel. Utan det är på den här... Ja, precis. Utkanterna. För mig är det otroligt men, men då, då viktigt att man skulle bevara alla blommor. Ja. Alltså alla ja. de här vackra ytorna uh -huh. är no-no. Där får man inte. Utan men pitta, precis mm. Så här skulle man också kanske verkligen 3D-volymisera och se hur ah, det skulle se ut. Men gjorde man inte det? Alltså, det så. Gjorde man, man 3D-modeller och visade det mm. Och ändå så liksom... Men det, alltså, det, där blir det, det där är en sån där snöboll Men man måste ja. folk får tycka också Man får inte glömma det att nej, nej. Man, man har rätt i sin egen åsakt liksom, Det blir det liksom en snöboll på något mm. sätt Och då, då, då, då kan det vara rätt Men, men sen kanske då. man ser man, När man jobbar så här så ser man kanske Ett längre perspektiv och, och en helhet att mm. vad som skulle Jag tänker ju som Det, det har ju blivit jättefint här inne nu nu mm. ja. pekar du, det är inte ja, ja, ja. ja. bara jag bara tappade <laughs> nej, <det> är, ordet <laughs> förskolan och... nej men vad heter <snivå> <snivå> Östern och Parken ja, just det. Ja. nej men alltså bara man har uppfräschat ja. det mm. men jag såg ju de här nu att man tänker att det skulle vara en kanal med bostäder och så här ja. alltså det skulle ju också generera ja. mer för även om det är det blir mer liv och wow. rörelse Absolut. och att wow. man ska passa på att kombinera ja. det är inte fel ja, här, Nej, men det här, det sen tycker jag, så här, jag tycker så här, jag tycker så här Trondos är en stad mm. och jag tycker att man i sin stadsutveckling har varit ganska nogsam med att behålla den här småstadskänslan. Mm. Alltså det, det har man varit jävligt och duktig på. Mm. Storgatan det och, det tror jag liksom, och det bygger man fortfarande vidare mm. på. Och det tror jag är helt rätt. Vi måste nog liksom tänka att mm. vi behöver bli fler som ska vara med och dela, med och dela mm. på kostnaderna. Det, liksom, det är ändå grundkonceptet. Man, då kan man titta på kan man titta på Linköping. De har ju lite mer identitetsproblem. Mm. För de vill ju på något sätt bli en storstad fast de är egentligen en, en, en, en Sveriges största småstad. De är ju väldigt som Tranus. Alltså det är ju en medeltidsstad egentligen. Men där vill man ju bygga. Som i Norrköping. Och, och det blir ju jävligt konstigt. Och där möter man ju på väldigt mycket motstånd också. Mm, mm. De har ingen, ingen skäl, tänker du. Liksom, Nej, utan men de, är de, lite... de har liksom inte... De har inte de, menar, alltså, man vill vara något annat än vad man är. Vi vill vara lite finare. Jag, menar, jag vet inte om ni har åkt längs på Stångon, där, där man har byggt en jävla massa hus nu. Eh, från från Tullbron och in mot stan. Och det ser precis ut som... The, the Banks i, i London. Det är, så här, det är ett dött område. Alltså det, det är så jävla... Det, alltså man vill inte vara där. Det är liksom, och det är jättetråkigt för det var ju, en, det var ju en oerhört attraktiv. Mm. Men man har fått in en jävla massa lägenheter på lite mm. liten yta. Mm. Men man har också sagt sin själ. Ja, mm. och det är väl det, och det jag tror att Storgatan är så viktig nu ja. när... när när företaget har något som sig mm. och verkligen förhöjer Stågatan. Mm. Sen stöt de ju nämndhustomten som ni kanske vet. Som ja, ni kallas ja. för vid ja, inne där. Ja, den parkeringen. Ja. Den har ju varit på tal så länge. Ja. Man skulle ju så gärna vilja stänga igen där. Ja. Men då har vi ju tågproblemet. Så ja, det är ju ja, mycket regler idag som sätter stopp ja. för. Trafikverket, mm. den ja. sista myndigheten. <laughs> Nej, men just ja. det där att det är så mycket men, man ska men, förhålla sig till. Absolut. H Jeanette, mm. Vet inte vad klockan är? Åt. Ja. Mm. Det är galet vad roligt att vara här. Då. Vad kul känns det bra? Ja. Alltså, jag hade ju så mycket mer. Så jag skulle, <laughs> ja, men vi får nog komma tillbaka här. Jag, jag hade en, en röd tråd som jag, jag tappade, jag tappade så, den. Känns, ja, jag brukar ju ja. göra det med Ja, men du får komma igen, tror jag, helt ja. enkelt. Mm. Ska vi säga så? Ska vi ska alla en ja. riktigt trevlig helg. Ja, trevlig helg. Ha en skön helg. Ja, ska, ska du göra någonting speciellt i helgen? Eh, måla. Eh, spela golf tävling. Oh, ja, spela golf tävling. <laughs> Sista tävlingen för så året då. Åh oh, kul, lycka till. till. Tack så mycket. Sköt om er. Ja. Ha bra. Hej då. <musik> Redas fram morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lind i FN.